Nu är det metal. Ja, nu är det riktigt jävla metal. Nu är det metal. har nu. Metal. Vi har höjt just Jag vet det går? Nej. Jag fick min... Jag uh, vet inte om du hörde om det. Om jag fick just en sån här Något Nageltrång på Ja, <hört> Just det. Saker. <hört> ja. har uh, en trevlig lilla Ja. Det fick jag fixat går på barnkalaset. Uh, vad blir det? Våran kusins sambos fassa. Som Jaha. är riktigt jävla gammal då, med all respekt. Eh, han har fixat ett antal något gånger han hmm. Så han sa han, han skulle fixa det åt mig. Och så han tog en stor kökskniv. <laughs> <laughs> eh, jag, jag vet inte. Eh, om man ska följa vad läkaren så sa. Laka jag att ja, men det kan inte göra någonting åt Jaha. Men, eh, alltså det Men han är duktig på det. Ja. Liksom, jag tycker, ja, men jag måste fixa det någon gång. För jag så jävla ung i tårn. Jag blödde från honom. Ja. Så sätta upp foten på bordet där. Detta var innan vi fikade självklart. Så att det är mitt ja. i fikan. Ja, upp, upp med foten bara. Ska jag ta och hämta kapshåg. Här vad har du kapshåg? Nu kapper vi kiten! <här> eh, och eh, jag vill inte säga fan vad det gjorde ont. Men det gjorde ont gjorde det. Ja. Men eh, han jävla ska ha hud och nagel och fan vet allting. Så nu är det... Jag hade en tåg kvar i alla fall. Okej. Okay. Och jag vet inte, kan se den här. Men du ser hur han har bort på sidan där. Ja, ser det. Så att smärtan är borta. Oh, gud. Så. Så i morgon har jag ingen ursäkt att inte undvika gymmet längre. Jag gick faktiskt dit i fredags. Ja, oh, du har redan skaffat medlemskort nu. Nej, jag skulle gjort det i fredags. Oh. Det. Vi slutar tidigare. Det är skitbra ju. Så jag är skittaggad. Jag dick, där. Personal finns bara måndag till torsdag. Ja, ah, just det. Jag tänkte precis säga det. Bara... Ja! Jag känner mig så jävla duktig. nu att jag... Jag Springer där. Fuck you all! Fuck you all! Fuck you! Det var det eftersom vi föddes. Fuck you! Fuck you all! You got them coming. Så, det rullar på och ljudet ser väldigt bra ut här. Så ja. Är du redo att köra eller? Ja, absolut. Okay, då kör vi. Go! Go! Oh oh oh oh det här konsolblogger the world's most småländska amateur gaming podcast. Och eh, idag är vi två med en duo igen. En duo? En duo. Vi var vi börjar från trio ner till en duo. Trion eh, Jörgen han är borta igen är han och eh, jag skickade ett sms till han och frågade om han skulle köra då och fick ett till svar tillbaka. Jag sitter i stugan och dricker kaffe. Uh, så okay. eh, jag ska inte jag ska bara stänga ihop telefonen tänkte. Jaha, det tror jag först skulle läsa upp i sms Nej, jag sitter i stugan och dricker kaffe så han kunde inte komma. Så att vi kör själva idag igen som precis som förra gången. Men jag tycker, det gick... Jag tycker det gick jättebra. Det är faktiskt, jag lyssnar igenom våra gamla klipp. Det är något jag måste lära mig. Och det är att tala lite tydligare och lite långsammare. Har jag märkt det? Nej, men det är en grejer. man måste ju dra ner på tempot. Okej, men då pratar vi nytt så här. Ska vi ta hela avsnittet i en ton? Ska vi se hur folk kan hålla sig vakna? Ja, jo. Eller bara slita oss i håret till nåt liksom. Hej och välkomna till Handkontrollblogg. The world's most småländska amateur gaming podcast. <laughs> jag tror folk bara skjuta sig efter snabbt. Ja, är sådana... What the hell was that? <laughs> Jesus Christ. <laughs> uh, denna gång har vi faktiskt mycket att berätta. Uh, vad vi gjort, spelat och sådana grejer. <laughs> yes, we have. Får jag börja? Det är slån tanning. Slån Okej, du vant. En trea. Okej. Okay. Jag fick en etta. <laughs> så, eh, mycket talet, för du har ju väldigt mycket att berätta vad jag vet. Ja, ah, mycket, mycket. Men... Ja, oh, go. Eh, för det första så... Detta är inte för att försöka uppmärksamhet, men jag har ju filter, som du vet. Yes. Och eh, två grejer här. Det är liksom... En amazing, andra är fucking amazing. Alltså. <laughs> Och vi kan börja med amazing först. Eh, jag gick med en här i USA eller ja, USA är det, det mesta har det. Ja. Så kan det, det finns något som heter Lootcrate. Okay. Och det är att du, man gör en premonition på en hemlig låda med oh, en Ja, just det. Oh, just det ja. Och, eh, men jag kollade på Youtube vad folk fick för någonting så var det inte så där imponerande. Det var mycket blandat tema, varje gång var det ett nytt tema. Mm. Och eh, det var inte så imponerande. Så men jag hittar en eh, konkurrent till dem. Eh, Nödblock. Ja, oh, just det. Nödblock. Mm, Nödblock. Mm. Och eh, Där kunde man välja tema själv Vad man ville ha hela tiden ja. Och då fanns det fanns till exempel eh, Arcade som han eh, tv-spelsrelaterat eh, Det fanns Horror Det fanns eh, Jag tror det fanns Marvel Något liknande, liksom, djuphjältar mm. eh, Sen Junior och eh, Miss Junior okay. Någonting sådana grejer ja. eh, var det minsta, var det Man låste sig till tre månader Mm. och eh, sammanlagt hela summan från tre månader var 800 eller så vi säger 900 så är det på så mycket ja och eh, jag fick den här lådan och eh, jag, kan, jag det, det tog det en, en, en, en, en vecka jag gjorde inte för jag fick lådan jo, jag blev så jävla varann. förvånad det. Är. jag ja från USA också ja och med den så fick jag då två t-shirts. En av som hade spel riktigt göra, förutom du sa det att ja, för 90-talet släppte de ett spel baserat på den filmen. Ja. Och det var ja. den uh, Ay, uh, ja, ä, I, döskalle Evil Dead. Ja. Nej, i döskalle Evil. Ja, just det. Den klassiska ai från The Evil Dead-filmen. Ja. Och jag frågade mig, vad fan har du med spel? Jag vill ha spelrelaterat, vill jag. Och du ja. sa, ja, men nu är fistful och boomstick. Någonting. Ja, där. de släppte ju det på, jag tror jag det var Xbox. Tog. De släppte det för det enda. <laughs> det är väl det spelet de har släppt, tror jag. Ja, och jag kollade upp det och faktiskt jag väl gärna har. Okej. Okay. Jag vet inte, gammalt sådana grejer, men det är ju Bruce Campbell. Så har jag trösten jo. igen. <laughs> jag vet vad Lilleborg lilla det då. Jaså? Ja, han det till Xbox, tror Oh fan, det visste inte jag om. Ja, jag tror det. Jag vet att han hade det hemma. <laughs> Okej, okay, jag har kollat lite på Youtube. Det ser inte bra ut, men det ser kul ut. Ja, jo. <laughs> Andra t var ju en svart t-shirt med en typisk amerikansk varningsskylt, Sån här gul fyrkantig på sniskan. Ja. Då stod det caution och så de visade så här svart symbol för clicker. är clickers. Nej, en clicker blir det då. Ein klickar. <laughs> <laughs> och eh, riktigt jävla när nice jag den. Jag glömde tvätta den går Jag tänkte att jag skulle haft den på mig. Den har så liksom runt. <laughs> Men den hänger fortfarande garderoben med lappen och allt alltihop på. Eh, så fick jag en, en cd-skiva. Okej, okay, vem lyssnar på cd nu i tiden? Nu när nu har det. Spotify och annat mm, ja. ful nedladdningsgrejer som jag inte gör. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är väl ingen som gör något sånt. <laughs> nej <laughs> uh, Och sen var det lite... Uh, inte Wobble, men den här nya leksakerna. Den ser ut som Wobbleheads, men det är det inte. Och det var den här figuren från, jag ska första från Evolve. Ja, Spelat Evolve-gården. Ja. En riktigt snygg var den. Och den är bland alla andra mina leksaker där hemma. Så att... Uh, så var den alltid lite krimskrams Så det är liksom... Hey, man ja. man inte bryr om sig så jävla mycket. Ja. Uh, sen annars vad jag fick här i gott folk det är uh, min lillebror Stefan som presenterar oss ju förlåt, uh, jag heter Torbjörn uh. och du är Stefan så, välkommen Stefan mm, Tack så mycket ja. <laughs> uh, Han skickade sms till mig och frågade vad jag önskade mig och det skrev bara på skoj Att uh, det var jag säger till dig du avslöjade ja. <laughs> uh, I alla fall han kom upp med ett paket till mig och det vägde lite grann. och jag tänkte att det är en låda full med filmer. Jag frågade om det var hans påsamling. Men... Det kunde ha varit. <laughs> men då sa ne nej, det får du fan inte. <laughs> och jag öppnade och det hade fanskapen köpt en Xbox One till mig. Yes, alltså jag tappade kan... andan, det är liksom... Och det jag skulle säga innan nu i det var att jag skickat, eh, han frågade mig om vad jag önskade mig. Och sa att det är Xbox One. Då sen en smiley winky face var det. Något sådär. Ja, typ. Någon som var någonting det. sånt. Och eh, så skrev han, jag ska se vad jag kan göra. Så bara, ne ne Nej men vad fan, jag, jag bara skojar liksom. Så skrev han, använd fantasin. Jag, nu köper en C-10 eller någonting. Alltså. Ja, jag använde fan sin. Jag använde plånboken. Mm. <laughs> jag fick ett Xbox One. Ja. Och det är, det är fan klok säger att säga. Så det är, jag, ska, jag ska vara helt ärad och säga nu, jag mådde lite dåligt sen faktiskt. Man. När, man så, när, när man är vana att... Blir, jag ska säga att vi var fattiga när vi växte upp. Det var vi inte. Nej. För det finns sådana som är hemlösa. Så att det, men vi hade inte bra ställt. Alltså. Vi gav vad vi kunde ge varandra och grej. Och ja. det här, det, liksom, det var alldeles för mycket. För att ja, gärna kunde hantera. <laughs> så... Jag pratade med Rå om det då, att hon tyckte jag skulle prata med det, så att Så det var inte riktigt bra av att ta emot så stora presenter då. Så att Men hon sa, vänta till semorgon kanske lagt sig då alltså. ja. så. att det har lagt sig lite grann hade gjort men jag tänkte, vad tänkte Och då jag på att det kanske är pengar du vill använda till, du vill köpa en lägenhet och tänkte, vad fan, han vill ha den här lägenheten sälja mycket. Det kan betala hälften för Xboxen om nu. Envis som satan som du är, <laughs> yes, så vägrar du ta emot pengarna. <laughs> Men i alla fall, han hade skitkul åt mig i alla fall, när jag stod där och Jag hittade inga ord när jag stod där och tittade på den här Xbox One, då Halo... Uh, Chief Collection, var det var. Ch Master, Chief, Master Chief, Collection. Chief Collection, var det, ja. Vilket tog ett jävla tag att ladda ner. Ja, det gjorde det. Men som sagt, det var det? Fyra spel eller något där, tror jag. Fyra spel, är det, ja. Ja, så det tar lite. Visst är det första borde ju vara mm. <laughs> <lade> igen. <laughs> så, så vad jag har spelat den här veckan nu har varit Halo. Ja, oh, it's Halo. It's Halo, <laughs> it's Halo. <laughs> Och så jag har jag varit i GTA som var det då. Det är en for it franchise. Och ja. Aurora <laughs> frågade mig, min sambo då. Aurora frågade mig, ska du köpa GTA till Xboxen också nu då eller? Först <laughs> sa <laughs> jag nej. Ja. Så jag gick ut och kollade vad det kostade och eh, ens är nej fortfarande. För jag menar, jag har eh, GTA 5 till Xbox 360 och PS4, har jag. Ja, men är det är jag till eh, Xbox One, eller? Nej, de är sitter fortfarande på 360. Jaha. Helt otroligt, de verkar uppgradera så Jag får gällande skicka till Hot Mate, jag säga. Är <laughs> <Men, laughs> med till att alltså, nu får du fan uppgradera lite för helvete? Nej, men är det så om du skaffar liksom, GTA till Xbox One att du fortfarande kan spela med det gamla crew? Uh, nej, jag tror faktiskt inte det som. Ah. Det är lite mer avancerad grafik. Eh, mer upphottad grafik. Du kan göra mer saker okay. i den här PS4 och Xbox One-versionen. Ah, okay. Så mycket mer än vad Xbox 360. De kör fortfarande den här basic. Ja, jag ja. tycker det är lite synd fast för jag tror de skulle gå på samma server och något liksom. Ja, Jag tycker också de borde göra någonting sånt där. Men jag förstår att det inte går. 360 inte är inte lika stark. Och mm. Xbox One, den. Om de hade gjort så, yeah. så hade 360 hållit tillbaka Xbox One, vad den kan göra. Ja, det är västligen mm. sant. Men i alla fall, vi får se vad tiden säger. Så Det hittar jag inget nytt. Jag inte, jag blev inbjudet till Crew igår. Huh? Wolves, någonting hette de. Somebody want me. Eh? You want my form of skill, eh? <laughs> But no. <laughs> we don't know We just said... <laughs> ja, vi, vi bara, just random <laughs> <laughs> Random people <laughs> Så Så det var vad jag har gjort Det är som är spelrelaterat Den här veckan så att det, Just det vi missade förra veckan Och det var ju för att vi hade så många Förelserlagare, min, fassan Och ja. vi skulle spela in med fassan För då vi skulle inte ha tid att spela in. Så därför tar vi det nu istället Ja, det blir lite väl Tätten på där för att spela ja. Så så Stefan, du har lite att berätta vad jag vet. Ja. Go! Okej. Okay. <laughs> uh, jo, vad är det jag har gjort den här veckan? Uh, jo, som nämnt nämnde förra gången så vet du det, har jag varit i Tyskland. Ju. I... Ja, Tyskland! i Köln. <laughs> på uh, Gamescom uh, har varit. Uh, yes. <laughs> uh, en väldigt stor mässa, jag vet inte hur stor. Många säger att det är världens största mässa. Uh... Jag har läst på nätet att det ska vara världens största, så jag utgår efter det. Okej, okay, jag kan bara säga så här Jo, det, det är en väldigt stor mässa var det. Eh, här snackar vi om... Eh, Fem eh, bås. Absolut. <laughs> Nej, men jag tror fast det rör sig upp mot tio salar och sånt där, Med olika liksom spel oh, och sånt. Djur, man. <laughs> det är liksom... Eh, det var visstligen fördelarna med här. Ah. <laughs> så att... Eh, eh, Tyskan börjar han. Jo, eh, vi checkar in och allt sånt där. Liksom. Vi, fick ja, vi kan bara få en, kan bara lite snabb inställning. När stiger du upp? När åkte du ner? Vi ok, vi bara säga, vi bara fast på onsdagkvällen eh, klockan 11:30. Eh, ja, så eh, kör vi från Jungby först, eller hemifrån från då. Eh, Jungby och... eller hemifrån? <laughs> vi kan bo i Jungby eller inte. Ja, vi kan bo i Jungby eller inte. Uh, vi kör i fall hem från uh, 11:30 eller sånt där på kvällen blir det. Okej. Okay. Och uh, kör man det ju ner till Helsingör över där Helsingör, och Danmark, Tyskland och så uh, tjur, tjur, tjur. Och så <laughs> <laughs> Och så där, i Tyskland. Och därifrån Tyskland ska man Jag tror köra, du få vinkla mikrofonen neråt lite. Ja, och uh, när man väl har land på i Tyskland så Ska man köra ytterligare 40-45 mil för att nå Köln? Så att vi snackar om en resetid här mellan 10-11 timmar, faktiskt. Och för fan, att det är en stor istället. Ja, det gör vi säkert nästa gång. Men vi är i alla fall där framme vid hotellet ungefär vid 11-tiden, tror jag. Mellan 10-11, tror jag. På kvällen? På kvällen, nej. Vi Det tog 24 timmar. Ja. Ja, så vi checkade in där och fick ju att checka in förrän efter klockan tre tror det var. Ja just det, ja, det stämmer. Men vi fick, eh, vi fick lägga lämna bagage och sånt där liksom där så länge. Så vi drog väg mot mässan då. Eh, gjorde vi och, eh, Det var en intressant liten tur. För det första ska jag säga att det var jävligt varmt där borta. Det var liksom 32 grader. Och vi hade ingen dricka med oss. Eller något sånt där liksom. Och för det första behöver vi givetvis gå fel. Självklart det ingår i ja. det man reser någonstans. Ja, och vi hittade efter många om och med hjälp av en GPS på telefonen hur vi skulle gå. Och då skulle vi gå över en, gå en stor bro. Och jag som inte tycker om höjder. Liksom. Är det höjdöjd? Ja, absolut. Oh fan, inte jag. Ja. Jag, stod, jag gick över den här bron och styrade ner i marken hela tiden, eller mindre. Bara för att inte kolla ut. Liksom. Det var verkligen läskigt. Var det. Man kände att man kom högre och högre och högre upp. Liksom. Då kanske flyg inte är någonting för dig, då, eller? Eh, någon gång måste man göra det. Ja. Efter många om och med så hittade vi ett tillmässan som så sig att det låg bakom mig på buskar där vi var redan från början. Där vi trodde att det har gå gått runt i en cirkel. Vad, ja, typ. precis, ja, ungefär. Så att det, allt vi behöver göra är liksom gå åt andra hållet. <laughs> när, vi, när, vi kom där, när vi gick Bravo. där på... Ja, precis. När vi kollade där ner mot beroende. Liksom, var inte vi där innan? Liksom. Allt vi behöver göra var att liksom, gå bakom buskarna. <laughs> Men vi hittade dit efter många omvändiga okay. fall. Vi hade relativt tur faktiskt. För just när vi kom dit så var det inte så mycket människor faktiskt. Hur långt är köetid ungefär? Det var ingen köetid. Ingen alls? Nej, absolut inte. För det var det så rätt mässa? Ja, det hoppas jag det var. <laughs> Fiskemässa. Det fungerade nämligen så att band och sånt fick man gittvis utanför. Det låg liksom vid sidan om, om man säger så. Så att allt man behövde göra visst en biljett fick man ett anband liksom. Och så på trippa över gatan och så var man då liksom på marken där mässan var. Och i ett visst man fick en biljett som man skulle skanna för att komma in genom sån här grind eller vad nu det nu är Det finns på typ tåg. Äh, heter det? Ja, tåg, tåg tunnelbanan. På, ja, precis. För att komma förbi då. Äh, väl där inne så blev liksom, wow, fan vad stort där Uh, ja, så började på en bild gjorde ser enorm enormt. Ja, den är stor. Är ja, en fest. Det är väldigt, väldigt yes, stor. Huge. Yes, huge. Det var liksom okej, okay, vad ska vi börja än? Så vi bara traskade in i första bästa första bästa, bästa, bästa sal vi såg typ. Det var liksom att wow. Okej. Okay. ska vi se här. Det har vi ett spel, vi Men Vad är spelet då? Det nu vet jag att deras system i Tyskland fungerar så här att för att testa spelen som finns där borta så är det tvungligt ställa det i en kö. Och, och, och, och tiden på den här kön är 60 minuter. <hör> <hör> så vill du liksom vara... <hör> det spel för att testa, så kollar man kön. Jaha, det var en jävla kö där, och så gick man vidare liksom. Du vill jag också testa, ha en jävla kö där också, och så... Och gick vidare, liksom. Alltså, det enda spelet vi kunde se liksom, med bilder liksom levande bilder. Det var liksom Battlefield. Ja, uh, Star Wars. Ja, precis Star Wars Battlefield. Vi hade de typ sådana gigantiska TV-apparater liksom, som man liksom, kunde kolla ut eh, kolla upp på liksom, eh, hur de spelar och allt sånt där typ. Okej. Okay. Så att det såg väldigt väldigt bra ut. De visserligen PS-versionen och eh, PS4-versionen. Okej. Okay. Och eh, är väl lite, lite fina, men inte mycket, får jag säga. Åh, oh, jag kommer få hat mig nu. Nej, PC är mycket sliggare! Det är Ja, jo, det kan man säkert få. Ja, det kan man säkert Ja, nej, tack. Nej, men alltså, det var ju... Jag ska tänka på ändå att kan dricka. Ja, men det var liksom så att det som var det, det tråkiga med mestan var ju liksom det här att, att testa spelen. Det var liksom, ställ dig kö. <laughs> ja, men, så, det står minst 60 minuter här ju. Jag menar, den här köen är minst tre timmar. Ju. Och så visst, visst, visst inte hur många där som fick spela med en gång. Liksom, så att, ja, det var i köet allt spelvinna. Liksom. Allt vi kunde se liksom, det var typ bilderna, alltså typ plakagen på de här bilderna. Men eh, om ni väl fick komma fram och spela någonting, hur lång speltid fick man? Eh, problemet är att vi hade bara en dagsbiljett. Eh, vi stannade i fyra, fyra timmar tog vi stannade där bara. sen blev vi utråkade faktiskt. Ja, vi blev, vi blev så, så förbaskade ut, uttråkade. var liksom att ställ dig i kö. Om du vill spela. Jaha, okej. Okay. Det, det var lite tack så mycket. så det var liksom det, det negativa med själva spelmässan. Det var de här förbaskade baskade Men alla andra jag har liksom varit på äh, Dreamhack i Jönköping. Ja. Och där fungerar det liksom så att du kan liksom kolla på en annan spela. Liksom, okay. De var liksom, om liksom, eh, um, det är monotorerna liksom på någon spelad dator, är liksom vänd emot eh, så att du kan se om man säger så. Mm. I Tyskland fungerar det så att liksom de väntar emot dig istället, så du kan inte ens se någon spela. Så det var liksom bara lite, liksom, fuck ja, men var you. Ja, men vad va fan? Ja, alltså det... Det var det är... ingen kömässa du var på. där du vet ju faktiskt, det, <laughs> det finns Det finns mässor för det måste <laughs> ja. man ställs en kö bara. Okej, okay, ska jag säga. Jag ställer mig i den här köen. <laughs> det är en Ja, och så när man ställer sig i köen så går man bara runt ett varv. Och så <laughs> Nej, så att det, det, det var liksom det negativa. Då kan vi så se en liten reklamsnutt från Final Fantasy 15 blir det. Okej. Okay. Bland annat, jag tror faktiskt det var mannen bakom det. Han var det. Jag, jag okay. tror det faktiskt. Och Fick du då? Inte riktigt. <laughs> så att han pratar först på japanska eh. självklart. <laughs> så att eh, någon har oss engelska och han som stod där framme i en annan mikrofon och pratade på tyska. <laughs> Okej, okay, så han pratar japanska en, en, en är engelska och han, en som är från engelska till tyska. Ja, ah, typ det tre röster om får göra mm. Nej, inte samtidigt. Jag tittade på alla tre samtidigt. Ja, nej. Det roliga var faktiskt också kompensatören var där också som hade gjort musiken till att faktiskt en väldigt glad liten dam faktiskt. Jaha, ja. okay. Så att, hon var där också och high det minst allihopa typ, och kastade godis på alla. <laughs> <laughs> Jag bara fick en annan bild och kastade godis på alla. Get away from me! <laughs> Ja, så vi fick se en liten reklamsnutt från Final Fantasy 15. Jag fattade liksom inte inbörden med den. Eh, typ en vuxen man som kommer med barns barn så börjar han gråta typ. Blåt <laughs> oss som en här svartvitt independent film. Ja, det, det var väl det var faktiskt ganska mörk. Var det en clown som står och studsar en boll mot en väg också? Nej, så får de klippa bort de senare på det är Tyskland. <laughs> så att eh... Det, det var väl en av de här sakerna liksom. så att det, det var liksom inte mycket man fick se liksom Levande bilder om man säger så Det var liksom all, det, ganska plakagen Till eh, spelen som man fick eh, se Mer eller mindre liksom Själva spelen var liksom det var gömda i små bås Så man kunde liksom inte titta in heller Nej, Men fan vad tråkigt Ja det sa vi också Vad Va fan <laughs> Och så i ett Efter vi gått runt här ett tag liksom, ja, vi, Började vi typ bli hungriga de har ju sådana här små, jag kallar det för små kiosker, gör jag. Har du köpt en bratwurst En bratwurst <laughs> nej ja, Det roligaste var det är liksom att det står liksom Cash only, no card. <laughs> aha okej. Okay. Jag hitta en bankomat. Det fanns en bankomat. I hela kön. <laughs> I hela kölen. <laughs> nej, inte riktigt på själva mässan. <laughs> okay. Och så visar det finns out of order. <laughs> <laughs> mm, Okej, okay. okay, vad hittar man en bankomat i Köln? Jag men inte ens har varit i Köln eh, Det visar att vi hade faktiskt tur på vissa Det eh, fanns en restaurang på Ovans. Eh, övervåningen fanns det Där vi kunde köpa drickan liksom eh, Och ta det på kortet ah, okay. Så att eh, det fungerade Och det fanns det ett gatustånd där ute också eh, De sålde hamburgare Torra hamburgare Här snackar vi om ungefär eh, Ska jag säga om du tar hamburgare och bröd och ställer det fram, det 24 timmar <går> och så öppnar du det. Du tar en hamburgare och bara steker den. Ingen krydda på. <går> och så tar du släng in diverse grönsaker därpå, under. och så har du en tysk hamburgare. <går> ja, men har du en krydda på för Tyskland är det ett av de mest censurerade länder som finns, de censurerar kryddorna. <går> ja, det, är, det kan lika vara censurerade där torra brödet. Så <går> nej, nej, ju torrare desto bättre. Ja, okej. Okay. dansk eller tysk kvalitet. Så att det var liksom också ah, pommesen hade de överöst med salt. Det är, det är liksom ett trick liksom för att folk ska bli tyst Ja, för att jag köper med dricka. Ja, precis. Det roligaste var att det där går sålde ingen dryck. Ja. Ännu bättre. Han tror att han riktigt tänkte igenom med sina affärer. Äh, nej. Det säljer jättesålt på frit. Ja, och That's it. Ja. Och det roliga svaret är att Tyskland, det verkar vara de där, det är något förbud mot engelska. Ja, de är inte glad att prata engelska är inte. Nej, det är märkt för det var liksom, jag trodde man hade hamnat Japan eller någonting. Alltså allting handlar liksom kontanter var det för det första och sen jag vet liksom det problem att hitta bankomater liksom var. Det. Så är den väldigt misslyckad då tycker du eller? Jag kan säga, så jag frågade dem när åkte hem då, givetvis att hur ska vi summera era, liksom De sa givetvis att det fanns givetvis de stora titlarna. Halo, Horizon och det Horizon? Nej, kö, kö, kö. Ah, ah, ah, ah, Uh, det vet jag inte Nej, det tror jag inte Okej, okay, det här kunde stå i tre timmar För att testa Okej, okay. uh, då hade det säkert fått göra också <laughs> <laughs> okay. uh, Alltså det fanns här, Battlefront uh, Star Wars Battlefront uh, Blizzard hade ju, gjort någon grej uh, Det kom uh, Jag tror det är någon filmen Någonting Så kommer 2016 uh, Det är The War of Warcraft-filmen Ja, uh, det är inte bara Warcraft Ja, så alltså, den kommer att heta Warcraft. Jag tror inte att den får heta World of Warcraft, men den ska baseras på World of Warcraft. Ja, så att 2016 så ska den i fall vara på cinema, står det. Okej. Okay. Så att det är ju för alla blir så att se fram emot så fall. Ja, det är någonting jag vill säga så. Alltså. Om det är baserat på Warcraft-spelen, jag vet inte hur de ska bygga det. Bygga den filmen, att du bygger boja och sådana här. Mm. Hugg träd och sånt liksom. Men eh, jag tror det måste vara det. Det har varit mycket snack i de här World of warcraft filmerna nu. Alltså, de har bytt ena regissörer till den andra. Så... Uh -huh. Jag vet inte varför, men... Eh... Okej. Okay. Fått... Så, så det är ungefär vad man kan summera. Liksom. Eh, var det var givetvis de stora titlarna och att det var stort. Men även om det liksom var gigantiskt så var det trångt. Ja men det kan ta mig mycket folk. Det, det var så först bara liksom att åh man kan röra sig där la, la, la, la, la ut liksom. Plötsligt var det plus var liksom två timmar senare bara. Pff, var liksom var vad fan kom alla de här ifrån egentligen? Det var liksom bara herregud. Var det vare en äh, retrospelsmässa när Göteborg? Eh, äh, det menar trångt, trångt jag tror faktiskt det fast det vara. Okej. Ja, det är mycket värre så man Ska man om liksom det så rekommenderar jag för alla som vill åka dit Skaffa en tre dagars biljett ja, Tycker jag, ja, tyck jag faktiskt En tre dagars biljett är nästan ett måste Om du ska hinna med och uh, testa spelen som kommer där faktiskt Och att uh, man tar reda på var bankkamraterna ligger Eller fixar pengarna först Ja, skaffa dig kontanter För det det är, alltså, det är nödvändigt det är liksom vi snackar alltså 9 av 10 ställen tar liksom bara kontanter inne på den här mässan. Huh. Och en sak till ska jag faktiskt vilja säga på liksom, Det var det att den här biljetten som vi tuskar när vi får komma in. Eh, den fungerar alldeles utmärkt in och så kan man gå ut igen. Men när vi skulle gå in igen, det är plötsligt bara strula vad <laughs> gör. Så vi, bör, vi börjar misstänka liksom så att okej, okay, får man bara gå in och ut och sedan that's it. Ja. Oh. <laughs> nej. Nej, raus. <laughs> ja, nej men alltså, det var liksom ju för och den andra gången vi skulle gå in liksom var ju funkt att lägga till mer och så liksom. Nej, men varför? <laughs> för det liksom det strular helt enkelt. Så att det var, det var också liksom deras eh liksom. Det är någonting som måste bli bättre alltså. Så och ger du den en tumme upp eller tumme ner en tum åt sidan? Jag tycker faktiskt att man kan inte döma mässan bara på en dag, tycker jag inte. Så du kommer ge den en chans en gång till? Och sen typ vi, nästa år eller två år? Vi får se. Vi snackar eventuellt om en annan mässa. Okej. Okay. Ja, som kommer hålla oss i London. Det var antagligen någon fantasy grej tror jag som skulle hållas i tre dagar. Så vi liksom, på vägen hem liksom, stod vi liksom började kolla resor vilket det skulle kosta att liksom, åka till London. ja liksom, alltså så att det var någonting i februari där i alla fall som någon fantasy grej bara. Och vi eventuellt liksom snacka om större grejer som Comic-Con faktiskt. Som hade varit jättekul att åka på. Är den i Stockholm eller? Nej, är den som hålls i San Diego. Eller Las Vegas. Den i San Diego tror jag är den största. Ja. Det där det började. Ja. Så att vi får se. Tiden får utsluta. Okej. Okay. Ha, vi går vidare. Vi är uppe redan i en halvtimme här nu. Så jag får pressa lite grann. Men jag har lite nyheter här. Bara ett av fyra men det är spekrat, Och det är nyhetssignalen. Och vi börjar som vanligt på PC. Det här bara skrev jag av titeln, eller vad heter den? För, förskriften. För de här grejerna säger mig ingenting, men alla pc spelare vet jag det säkert. Efter tre år i Alfa-stadiet så har Prison Architect version 1.0 släpps i oktober. Okej. Okay. Det såg det jättetråkigt typ. ut. <laughs> ehm, men det här är imponerande. Nu kommer det låta lite. Det här kommer... Så. Ehm, det låter ganska kul det här. En kopia... Av det bortplockade demot PT som fanns på PS4 eh, finns gratis att ladda ner till PC. Eh, som heter PunyTy och skapas av Farhan Crushy i Unity. Pun With Unity sa det PunyTy. PunyTy. Oh, vilken rip -off. <laughs> eh, Så att eh, de som inte har testat PT, det blir bortplockat som någon skrot. PT är ju ett demo inför Silent Hill. Ja. Men Konami, som har varit i Stormens och yeah. har plock, lagt ner Silent till, uh -huh. De skrotade det. Så de sa till P Playstation att plocka bort det mot yeah, PT. Mm -hmm. Vilket upprörde jävligt många. Oh, Riot. Så, så det finns en PC-version. Uh -huh. Han har försökt ta efter så mycket som möjligt efter PT. Men han får inte använda namnet PT ju. No. Det är därför han tar punitai p u n i t P-U-N-I-T-I ah. punity u n <laughs> <Pune tie. laughs> <What laughs> a punitai? tie, A very small tie <laughs> Yes uh. Att det är spast, så det står t Yeah, e. It's almost cute. <laughs> så så där har vi någonting att prova. Eh, sen en ny patch. Och jag läste det senare. Det, det står här på PC här Men detta gäller alla. Det kommit ut till innan. Men eh, eh, Witcher 3 har ni fått en ny patch. för Förra gången jag läste så var det mycket glitchar som hade hänt. Men den finns att ladda ner nu. Och eh, vi får hoppas det det lagar. Plåstar om alla felen nu. Samma väl ja eh, Och eh, på Gamescom Vad är det nu? Så eh, avslöj avslöjades att Final Fantasy 15 som du pratade om yeah. eh, lånade teknologin från svenska Just Cause 3 Jaha. Så det Jag vet inte om du menar själv motorn eller lånar folk För eh. Men det står en tech, tech så det måste vara teknologin Ja, jag kan fast Ja, hur människor rör sig, helt enkelt då. Alltså vad det innebär, det har jag inte en aning. Men eh, som sagt, de imponerar Just Cause 3 i alla fall. En Final Fantasy-folket och eh, ah. de vill ha den teknologin. Okej. Okay. Eh, sen har vi ett spel här och eh, det är så ett creep utgjorde. det. Eh, nu spel som heter Stasis. Det låter ganska tyskt, tycker jag. Stasis. Ja, tycker jag också. Eh, Skapar av Brotherhood. Eh, det beskrivs som ett vackert skräckspel, gör det. Okay. Hur en ett skräckspel kan vara vackert, men samma det är om när det gäller emo. <laughs> eh, handlingen är att man vaknar upp på ett öde rymdskepp. Jaha. Med tecken av tumult, alltså det är lite blod här och där. och, de okay, och saker. Men, men är det lite grann som det där, över nu Det, um, det andra rymdsspelet, skräckspelet... Space. Dead Space. Oh, Dead Space. Ja, jag har tänkt på det också. Eh, Men han som ligger bakom den här stadsen, han skriver att han blir väldigt inspirerad av Alien och Event Horizon. Och jag kom tänka på Event Horizon när jag såg träden. Uh -huh. Så det. Jag vet inte om du har sett den filmen. Nej, det har inte gjort. Det, alltså, nu får jag säga på att den har några år på nacken nu. Alltså, så att, eh, det är inga sådana här jump scares och sådana billiga knep som alltså, får skrämma Utan det är mer känslan, att vara där, liksom, väldigt tryckande. Ja, okay. Så att det finns på Netflix. Ja, finns jo. Ja. Horizon. Det, jag gillar den. Nu. Riktigt bra tycker jag. Jörgen har för mig, han tycker den är bra också. Han tycker de är den mest han sett. Okej. Okay. Mm. Uh, och sen uh, fortsätter vi på PC här. Och det heter uh, Valve. Den uh, sidan, deras sida nu erbjuder pengar tillbaka uh, för att spel av stora misstankar nu för bedrägeri. Yes. Ett spel som heter Journey of the Light det Ska vara ett extremt svårt pusselspel Och det är, det är olika levels banor då. Man måste klara pusslet på första banan För att komma till andra banan Aha. Och det ska vara ett extremt svårt pussel Alltså att du kommer aldrig till andra banan Men nu har det varit stora misstankar Att det finns inga andra banan Jaha, okej okay. Så att eh, man kan skilja på att ja, du har ett klart pusslet då ännu. Ja. Men vad är det för mening om du ska klara pusseln? Det finns några fler barn banor. Mm. Så att eh, de som har laddat ner pengar tillbaka det står information på Valvs hemsida hur man går tillväga. Om man har tillbaka. Mm. Så jag lägger till och eh, vi går in till Playstation. Boom. Boom. <laughs> Uh, jag kan ta den största det här med en gång för jag skrev den först. Så det blir liksom, wow! Och det här kommer att bli svårt för Xbox att okay. konkurrera med. Uh, så du planerar en ny plan. Planerar en ny plan, det säger sig självt. Du låter ganska dumna läser det. Att låta PlayStation Plus-användarna rösta fram månadens uh, gratispel. Mm. Som lägger sin en våg på spel. Och den som, det spel som blir, får mest röster kommer att bli månaders gratisspel. Ja, Okej. Okay. Men, ja, men... som sagt, det, det är inte igång ännu. Är det inte, men det är det som är deras plan nu. Okej. Okay. Det. Ja, det kommer att vara väldigt många trippelartister, kan jag tänka mig. Mm. Stora titlar där. Vi uh, får här Playstation. Uh, jag känner till så mycket förutom en arbetskammer till oss och har berättat om serien. Men... Uh, Anime en Attack on the Titan eh, håller på bli ett spel. Alltså att det är en serie om sa det som jag gillar, eh, High, School jag sett, ja, jag <laughs> High School of the Dead. Ja, jag har sett det, det har jag sett lite grann. High School of the Dead. Ja. Då höll hela säsongen köpte den. Okej. Okay. Eh, man kan se det serie jag gillar zombies, det är det som vi är fanatiker. Yeah, mm. Mm. Mm. Eh, så det ska hålla på att spel nu. Det finns en trailer ute redan också. Ja. om är Attack on Titan-spelet. Eh, så de börjar mer pengar på e spotten nu också. Och det gör de att de kommer få första King på Black Ops 3 inom spotten. Ja. Eh, och det återstår, det finns kvar av Ultra Street Fighter 4. Western Capcom True 2 Events. Det är bara rullar av sångarna. <laughs> eh, så de har första king nu. Ha. På e-sporten nu. Att det, det ska körs på PS4-maskinen. Mm. Eh, sen här. Och eh, nu får vi... den här hade jag lite problem med. Som jag nämnde ett, ett avsnitt innan. Jag läser engelska sämre än vad jag pratade. Ha. Och eh, om jag fattar det här rätt nu så... Men ta koll upp det ändå, liksom för det här verkar jävligt intressant. Jag vet du att Nintendo har Amiibo, ja. figurerna sätter? Ja. ja. Playstation har Skylanders, ja. deras version. Lego ges in i den leken nu också. Okej, okay, men vad ska de göra? Lego Dimensions ges in i leken och skapar en egen sån här platta man sätter figurer på. Som man sätter på den figuren på plattan så kommer den upp i liv i, liv i spelet då på den Lego Dimensions. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och spelet ska sig i många olika Lego-världar. Och jag såg trailen, det så jävligt roande ut faktiskt. Som DC Heroes, The Simpsons, Scooby-Doo, Pordol, Back to the Future och Doctor Who. Och jag tror detta är bara en faktiskt. Det kommer säkert att uppdateras kanske. Ja, och... Eh... Alla de här man kan vara, det liksom, de kommer säkert släppa jättemånga figurer. Alltså. De har ju. Got to collect them all. Precis. <laughs> så att man kan köpa ett startpaket, och då får man en sån här skästeplatta som man använder, ja. så på, som du bygger i Lego, självklart. <laughs> och då får man tre figurer till, och då får man Batman, Gandalf och Wildstyle. Två, två av dem känner till dem. Wildstar, jag vet inte om det är en DC-comic-figur, DC, DC ja. comic -figur, kanske. Mm. Just det, och här är det här är liksom varför. Eh, tyska Sony, SCE -E boss Jim Ryan, eh, säger att det kommer flera remastered titlar till PS4. Bland dem är eh, Uncharted-serien. Ja. han till och med remastered titlar, tycker Ja, jag vet inte, det kan vara en Quest från fansen att de vill ha Remaster. <laughs> Vis, i, visserligen, jag kan förstå eh, anledningen. Jag har inte här, kommer ihåg att han har sagt det att eh, de som köper Uncharted 4 nu, ja. den nya generationen av människor som har deras första konsol är en Playstation 4, vet ju ingenting om Uncharted 1, 2 3. Det beror på om alla spel som följer en så kallad röd tråd, om man säger så. Jag eh, ska jag göra, men jag ska komma på. Vad va, gör det? Va? Ja. Va? ja men Ska de släppa liksom det här med den nya upplösningen? Eller vad det var för något, liksom? Tycker jag att de ska släppa det som en trilogi. I en box? Med ja, släpp hela skiten i en box. Där. Ja, så, annars tycker jag det är så mycket. Remaster. Jag spelar ju Halo. Ja. Nu är eh, jag första. Jag kommer ihåg jag ringde dig och sa att eh, trycker du Jag vet inte vad den knappen heter. Den, den är ny, fortfarande för mig, Xbox One. Men det blir den eh, vänstra knappen som har varit back yeah. på valen 36 kontrollen eller select brukar kan också kallas för. Yeah. Och det att, då hoppar den tillbaka till den originalgrafiken <laughs> när man spelar och eh, wow. Det var gränsligt. Wow alltså. Det ja, är... så, just på, på den tiden var det liksom. tv-spel kan ju liksom bli kan alltså. inte bli snyggare. Det kan inte bli snyggare så här nu alltså. det är ju fan. hur oh, fan vad grupt. då ser man ju bara. <laughs> <laughs> <Please>. uh. <laughs> uh, vi går vidare till Xbox. <skratt> Xbox. Xbox. <skratt> Två nyheter. Okej. Oh. Uh, nu i åsikt att jag tar bara nyheter som verkar intressera mig och Stefan. Yeah. Så andra grejer, liksom, Det här spelen. vi såna ser det här är fyra bästa spelen. Jaha, ja men det okay. är bara era åsikter liksom. så uh, det, ja. tar, det är väldigt mycket sånt Så det tar inte med Nej men, men det syns det liksom att de tycker att de spelen liksom Är liksom det bästa som finns jag, jag har spelat ett antal sådana här spel liksom, Som fått skyhöga betyg liksom. Men det bara var skräp alltså, Det har ja. liksom ett levt upp betyget, om man säger betyg ja, plus, plus det är ingen nyhet heller Nej egentligen inte Det är bara en åsikt så. Yeah. Men XXBox -Xbox. Xbox He's back He's yeah. yeah. Eh, Tvånäget är Mojang gör ett nytt spel. Ah, okay. eh, The Verge, och det kommer i oktober. Vem är det? Mojang, det är de som gjorde Minecraft. Aha. Och det är bara Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Det är liksom... Kan inte göra annat än Minecraft? Och ja, så. Alltså det är bara snart liksom, liksom som Sims, mer eller mindre. Ja, liksom. ah, typ. med alltså... Vad mycket mer kan man göra liksom, på det snart, liksom, förutom att förbättra grafiken? Ja, <laughs> Så att, nu gör de en ny spel. The Verge heter det. Jag tror jag hatar det. För jag känner namnet titeln The Verge. Jag tror jag tog upp det någon gång eh, när jag kollade på mässan från E3. Ja. Ja. Så, det kommer Och eh, det här är en snygg övergång till Nintendo här nu också. Ja. Men vi är inne på Xbox fortfarande. Men eh, jag läste att det finns nu mera. N64-spel på Xbox Live än vad det gör på Wii U. Uh -huh. <laughs> Och det är liksom... Wow! Vilka <laughs> nyheter? Alltså, jag tycker det fascinerande att N64 Det är ju Nintendos. Men det finns mer spel till, från N64 till Xbox än vad det gör till Nintendos egna. Mm, mm. Och vilket övergår till Nintendo do do do do. Och det är en nyhet. Uh -huh. Och det Telltale uh, Telltale Games uh, The Walking Dead kan komma till Wii U. Uh, för de ser möjlighet att släppa ett kombopaket med säsong 1 och 2 till den. Okej, okay, remaster. Det är säkert remaster någonting. Remaster i Nintendo World War Ja, vi har till två extra buskar <laughs> som <laughs> aldrig finns med i <laughs> originalet. <laughs> Can uh. you find them? Ja. Alltså, när vi sett, man ska rangordna hur, vilka som måste skärpa sig ordentligt. Det kan man börja först. Eh, Xbox, de behöver fortfarande skärpa sig lite grann, alltså. Yeah. <hör> men allra mest Nintendo, det är liksom för fan Ta i kragen nu, vad håller ni på med? Um, jag tror de som sagt satsar väldigt mycket på sina bära grejer. Ja. Eh, och sen, vad eh, kan det som i är färdig med nyheterna, men detta är väl en liten nyhet och det är mer en skamsak tycker jag. Okay. Jag följer ju en, en, av, en av youtuberna jag följer, han kallar sig Alfa Omega sin metal metalhuvud. Ja. Med jävligt mycket förstående huvud alltså. Ja. Och han pratar om mycket diverse saker och mest om spel då. Mm. Men så är det ibland lite, lite om annat. Men han, tog han upp att Han är ju Silent Hill fan han. Yeah. Och eh, han blev så förbannad när Konami bestämde sig att när vi lägger ner den. Och eh, nu har han fått reda på, eller vi alla har fått reda på: det kom, Konami kommer sälja ett eh, Silent Hill spel som ett eh, enarmad bandit. Du ska. Liksom. Alltså, han var liksom. Wow! Det här vi har väntat på. Och det kommer säkert inte ens till USA den här maskinen. Utan det. Nej, Japan Japan och att. Silent Hill, en bandit dit. så det. Nej. Den här Konami, de kommer gå under så alltså, de gräver sin egen grav. Inte nog med detta, utan eh, klipper innan dess. Och jag undersökte sakom själv, själv också. Jag brukar mm. inte bara lyssna på en, utan jag undersöker vidare på nätet det är sant. Ja. Och det visar nu att det läckte ut att Konami behandlar sina arbetare som skit. Mm. Gör dem. Som slav, alltså. och, eh, de som slavar. De gräver sin grav på det sättet. Ja, precis. Jag menar. De släcker titlar. Ja. De hade titlar på gång hade de. Men, eh, nej, stänger ni ner alla, det behöver behandlar behandla de som skit och så släpper vi ner en banditen istället. Ja, var... uh, okej. Okay. <rika> <laughs> så att det, det är en snabb genomgång kan man säga. Jaha, ja, det blir gräns. Ja, eh, just det, man vet inte heller, heter äh, äh, han skaparen av äh, Metal Gear, Hideo Kojima. Hi -hide ja. Och äh, det är ju en Han är ju inte jobbat för Konami länge. Nej. Uh, och hans namn har ju plockats bort på en massa spel nu som han var med. Oh. Alltså det är, det, är så, det är så ganska lågt egentligen. Jag menar, det är liksom mannen som ligger bakom de här titlarna, jättebra titlarna om man säger så. Och så ja. är de, det är alltså det är ena grejen. Alltså gå in och ta bort liksom, <laughs> en man som ligger bakom ett spel. Jag undrar mig, alltså, får de lagligt göra det? Jag menar, om han har varit med en stund i det som måste jag höra fram han måste vara en credit någonstans. Ja, men det får inte de går in och göra en sån här riktig fuling att de går in och gör en remaster av Och då behöver de inte ens ta med hans namn. Ja, de ändrar det han gjort. Där ja, liksom, nej, det är vår idé, nu är det är inte hans idé. Liksom. Ja, sägs Att de går in och gör en riktig fuling. Alltså, de behöver bara göra en sån liten grej. så. <går> nej, vi sitter och skakar på huvudet båda två här. Nej, precis. Så att, är det någon som liksom eh uh, vet du går för Hans lilla projekt där han behöver pengar till det nya spelet ju. Uh, en bakgrund han bakom. Uh, alltså bakom Han skulle göra något nytt spel vad nu det var för något va. Och han behövde pengar och uh, människor kunde skänka pengar till honom. Jaha, det måste inte Yokogama eller utan han den andra äh, vet inte spelet Shenkunmen Shen, Shenkunmen uh, kunde Shenmu. Shenmu heter det Ja. ja. Det är en annan person det och jag vet inte vilka han jobbar för men jag tror han jobbar självständigt. Det är han själv som söker pengarna ja. till att göra det här och jag vet, jag vet inte hur det går gått projektet. Det verkar som jag har inga konkreta svar på det men det verkar ha gått bra. Ja, för jag, har liksom, jag vet inte hur säkert de här källorna är. Liksom. Att han lyckades få upp liksom, vad det eller något en miljoner dollar. Något sånt oh, men, han, men han sa liksom att det kommer att räcka långt för ett spel liksom i just den Kenmo-skalan, liksom, det är ett stort spel det här. Det kommer träcka långt på för han krävs liksom ungefär 20-30 miljoner för att göra det. Ja, men då får han ta och göra vad han kan göra för de pengarna då. Så. Ja, precis. Men risken är det ju självklart att det blir skit då. Så att du ja. till med pengar för det, då får du inte mycket för pengarna heller. Nej, precis. Så att, eh, om, Dagens ord. Ja, om varje amerikaner kan nu skänka en dollar så... Hade han haft spelat sina händer just nu? Ja, men det är inte alla amerikaner som är inte är spelintresserade. Så. Nej, okej. Okay, men ligger är inte dollar väldigt mycket. Är det är sju kronor kanske. Ja, eller något sånt där. Liksom. Så att, hade 30 miljoner liksom, människor runt om i världen, man säger så. 30 miljoner spelare liksom skänkt en dollar till honom. Så har han haft det här spelet nu. Ja, jag vet inte om det är, är det skattefritt när man skänker så. Det borde vara skattefritt. Uh, tror jag. jag tror faktiskt att det. det är ju på det här uh, Kickstarter. Ja, uh, det anses som går, jag tror. Det är, jag ja, det är väl det, upp till en viss summa eller så är det väl. Ja, visst. visst. Men nu är det visserligen från olika människor. Om ja. en person har gett en miljon dollar så alltså, du har de nog fått skatta skiten. Jag tror också. Alltså, bara. Jag kan ingenting om sådana grejer men ja. ni, kanske ni kan dra ute. Ja. ja, jag hoppas i alla fall att det går du vet, det i vägen här, liksom, så att... Ja. Jag, både för honom och Kojima, jag har ju följt hans Twitter, ja, ja. ja. Och just nu, verkar, om jag fattar rätt, kan Kojima bara sitta hemma och dricka kaffe och twittra alltså, hela dagarna. Ja, nej, alltså, jag misstänker att det har varit, varit kanske lite väl mycket, liksom, för honom precis sedan så att. Ja, han twittrar väldigt fortfarande väldigt mycket om Metal Gear, den nya Phantom Pain. Ja. Fast han är inte med där längre. Okej, okay. han kanske berättar sin version av att... Liksom hur han verkligen vill det. Om ni tycker att det suger så kanske ni förstår varför. Det <laughs> <laughs> uh, har varit kul och, uh, jag, ska säga, jag ska inte säga att jag är ett jättestort fan av Hideo Kojima, men jag är väldigt imponerad av det han gjort, han sett att tänka. Ja. Han tänker så alltså långt utanför ramarna. Ja, visst. Uh, jag har inte så spelat själv på det sättet men när jag hörde om det så fick jag bara wow! Och det var något Metal Gear spel uh, där en boss säger att jag vet precis vad du tänker. Ja. Han kan läsa dina tankar. man kan att man på storskott ska kunna skydda sig så fort som möjligt. Ja. Eller hur man attackerar så lyckas han skydda sig. Han, ja. han kunde förutsäga det. Ja. Då visade det att han programmerat vid det att man eh, att spelaren ska, ska försöka klara ut hur fan man klarar bossen. Jo, man tar Play 2-handkontrollen och spelar med. Ja. För den kunde inte bossen läsa av. Ja. Och på så sätt klara av den. Och att programmera på det sättet är weird, konstigt också. Men jävligt häftigt alltså. Ja, ja men det är det. Så vi är uppe i 55 minuter snart. Och, mm. Så vi kommer till dagens tema. Och det är ju film vi ska kolla på, slakta och diskutera så gott vi kan. Eh, vi är inga professionella recensörer. Eh, nej, men vi är eh, bara killar med åsikten Och skägg. <laughs> <laughs> yes, we do. <laughs> och eh, Stefan, och du som valde en film. Eh, nämligen den. Da, da, da, da. Far Cry. Far Cry. Och, eh, kan vi dra lite snabbt den här? hittar hittade jag i Göteborg. Jaha i en liten chosk. Eh, Ge den fiske ham. Ge <laughs> <I en> fiske ham lite. <laughs> och det var så några outlet och eh, jag stod där då när jag låg högst upp i högen jag bara var, fa cry. <laughs> det är någon som ligger som pekar och liksom, pick me pick me. Någon mm. fast som man, kan ingen köpa nåt. Typ? Så han de lägger den och förstår inte den här bilen. <laughs> men det är så. det var så det. Ödet. Ja. Jag vet inte om han gillar tv-spel. Yes. Uh, vet du honom som har gjort den? Uh, är, det, är det Boll? Ja. <laughs> det är Uwe Boll som har gjort den. Jaha. Vi återkommer efter att vi har kollat igenom den här. Och yeah. så får, han skrattar redan. Så får vi se vad vi tyckte om den. Om vi inte tyckte om den. Eller, eller, eller, eller. Jag vad bara säga vad jag tyckte om den. <laughs> <skratt> jag kunde säga redan nu vad jag tyckte om <skratt> Nej, vi får ta och kika på den. Vi kikar på den och vi återkommer. Ta-da! Nej, ta-ta. Första var Cry. Uh -huh. Jag vet inte om du har gjort det. Uh, det jag vet inte om du jag testade det första, jag tror jag testade jag jag det första Far Cry. jag testade, köpte köpt jag till, så alltså att jag bytte in eh, diverse spel så hade jag typ ett par kronor kvar så kan jag välja typ Far Cry så jag körde väl typ en eller två gånger så att, det var väldigt säkert. varan. Okej, okay, eh, det var ju, jag läste lite på nätet att, eh, eh, första Far Cry det är urs av eh, Crytek de som gjorde crisis oh var faktiskt. och eh, sen var det många som tog över då, för att göra tvåan och gjorde två och tre fyra uh, uh. så men i alla fall om man går tillbaka till filmen här nu det handlar om han handlar, handlar om två personer ja faktiskt. Eh, först då, eh, han har väl huvudrollen ska säga Jack Jack ja Där, eh, som jobbar som turistbåt turist, bot, turist jag, jag säga, han anlitar Valsafari. Valsafari, uh, ja, just det. Där man får träffa på de två första utav de sämre skådespelarna som åker runt och vi ser vala men de får inte se någonting och ja, de klagar på de, honom. De har liksom bara tjatat. Liksom oh, I wanna see the whales. Oh, you promise I wanna see the world. Alltså hon är en av de, de sämre skådespelarna som har sett, och det var, inklusive Piranha 2. Ja, men alltså, det var nästan en sån här klass med det, <laughs> Oh, do you have to take another picture? Yes, okay. <laughs> <laughs> <laughs> I alla fall så... Så handlar det om den här journalisten som heter, vad heter hon nu, en Valerie? Ja. Hon anställer honom då för hon inom både jobbet och personligt vill besöka den här classified Classifiedö. Ja, som verkligen alltså verkligen det är ju, ska eh, jag säga, eh, vad heter det? Beskyddat? Eller vad kan man säga? Ja, det är beskyddat av eh, många soldater. Ja, typ eller något. Där, liksom. Det är belägrat mer eller mindre så att de har ju typ sitt forsknings... Eh, bla, bla, bla, bla. Ja. Och eh, så sagt hon vill veta vad det är som pågår på den här ön. Då, för det, är, liksom, det är det som finns på ön är ett sågverk typ. Och, ja. Jo. Och, och, men varför finns det så många soldater på ett sågverk. Eh, man vet aldrig om trädet blir levande och artickerar. Nej, precis. Har man sett kolla sagen och ingen Ja, precis. <laughs> Och eh, men så har hon då eh, personligt så är det då hennes bror som finns på ön också. Oh, var, det, var det inte farbror? Uh, Kanske farbror till och med. Uh, är någon släkt till i alla fall. Uh, som uh, är undercover på ön så att hon ska tycka tag på honom. Ja, yeah, nah, förbaskade och Max. <laughs> eh, Max, ja, Det var mycket tyska namn var det i den. Uh, mycket tyska skådespelare. Uh, lite kärt uh. årseende faktiskt från... Uh lite tidiga skådespelare från hans tidigare film Uwe Boll, ju. Hur var det? såg jag för att bland annat matkillen som kör ut eh... Ja, det är en matkille som levererar maten till ön och eh, han spelar ju rådgivaren i Postal som ju ja. var var Andra filmer vi såg. Ja, precis. Och eh, han som spelar Max eh, spelade en polis i ett partal. Gjorde <laughs> <Ja, laughs> han ju. Eh, ja, jämensamt. Det är samma Just när han spelar ja. Max, just ja. Just nu, nu tänker på fel person här. Ja, så ja men det stämmer ju. Ja. Ja. <laughs> så han har åter, återvunnit gamla skådespelare till sina filmer här, tydligen. Ja, antagligen. <laughs> Usbekast uh, är ju då som sagt på en ö, och det är ju sån här med inte tropisk ö utan med mycket tallar och granar, den typ av skog är det. Ja, så den typ av miljö. Um, <här> jag vet inte hur jag ska fortsätta här med för det är liksom. Den kostade mig 20 kronor, den var 10 ungefär, och. Uh, så att det, vi, vi kan tyvärr inte säga, svara till hur den håller sig till spelet. Ja, kan vi inte ja, göra. Ja, ja, ja. Så vi kan bara utgå efter Far Cry 3 och sådana. Jag kan tänka mig att alla Far cry spel är i något samma tema. Så. Ja, det brukar är... vara något som det är. Ja. Och eh, jag läste lite historien på spelet. att eh, Det är nästan likadant. Det handlar om en... Eh, en person ska till en ö för att redan journalist, läste jag. Mm. Men så fanns det annat i filmen då också, det, så det stämde nästan där. Men sen var det, i filmen så är, finns det de här vetenskapsmännen som gör supersoldater. Äh, så det är de återvinner. <laughs> nej, nej, nej, de återvinner inte, utan de bara satt in något chip i typ nacken på dem så ja, lyckas programmera till den perfekta soldaten ja, som typ tålar allt <laughs> ja säger dem uh, okay. <laughs> så i alla fall de åker dit och uh, hon vill uh, rädda Max från det här stället men kommer för sent nu spoilar jag ut på helvetet men jag gissar på att ingen kommer att se filmen eller så kommer jag se den nu efter att jag har hört detta Ja. Så det blir lite lam action Du ska föreställa Cool action på något sätt Eller häftig action Men de misslyckas totalt med det tycker jag De har lite parkourhoppningar I den och hoppar mellan Ställningar och sådana grejer Men ja. inte så mycket mer än så De springer och jagar och... Ja men alltså Det var det var lite där Typ eh vi kallar det nu en någon slags löptävling mellan olika stationer mer eller mindre. Ja, någonting i sånt. <laughs> Kändes som. Och så sen fattar jag liksom inte alltså det är inte den första filmen så alltså att de envisas att skjuta med magen när de gick runt med eh, skottsäkra västavås. <laughs> ja, jag tyckte också på det alltså, det var häst och eh, rätt många tål inte ett skott. Nej. De har skottsvägar och bam uh, liksom. <laughs> Eh Oskar men säger den här filmen jag vet inte jag känner inte valt på Valdho där. Eh nej vet inte vart vi tog det någongott. Ja. Noggo måste vi se den ju. Ja. ja. Eh, vad tycker du som är som film då som vi kunde inte? Tycker eh tycker en bra som, film. Som film jag tycker det var vissa grejer var, var bara se B så att eh... <gör> och det är en B-rulle. Ja, alltså, det, det är liksom en B-rulle. Även om, jag ska faktiskt vilja säga, om man jämför det där med Postal, så känns det att de hade helt klart en högre budget i Na Far Cry jämfört med Postal faktiskt. Alltså så... jag tycker det är lite tvärtom faktiskt. Jag tycker de hade en högre budget i Postal än vad de hade i denna. Visst, det är... jag förstår vad du menar att ja. det är mer explosioner och ja, helikopter. Den. Det är helikopter, sten och sånt där med och eh, mer vapen och eh, hela det Jag ska inte prata om alla skådespelarna som är. Eh, alla statister. Ja, men de kan inte vara speciellt dyra de. Nej, det kan vi så länge ha varit samma person hela tiden. Eh, jag känner igen, han är läkaren över Hans alltså, hela tiden. Ja, eh, har sett, han, du har sett honom från Ace Ventura. Right? Ja, just yes. det. Äh, är, det partiet? Partiet är det men Partit är han som har ett party och hon presenterar honom som Tom Ace. Ja, Tom Ace, ja. Mm. <laughs> just det, så det är han som har festerna, han spelar den här öst, äh, läkaren, eller högerläkaren som gör ja, ja. chipping i på dem. Ja, precis. Alltså gör lite stora ingrepp. Han gör chipping-greppen ju. Ja. ja. Och han kunde då ha ibland en rolig replik faktiskt. Det var liksom sadistiska <laughs> men roliga repliker. Så de gillade det. Ja. <laughs> men det var inte många utav dem. Nej, alltså vad som vi diskuterade under filmen liksom. Det, om det fanns sådana grejer som skulle föreställa roligt. Ja, men alltså, är det inte en sån här humor som egentligen var väldigt populär under 80-talet egentligen? Mm. <laughs> som man försöker återvinna 30 år senare. <laughs> ja, det är liksom. Ibland var det... Försökte de för hårt ja. att vara roliga, men. Det på bara för helvete. Ja, jo. Det känns som att vi borde ha en replik i denna här Kan ni bara komma på någonting att säga? Ja, men alltså, det känns lite grann som att eh, den där matkillen påminner väldigt mycket om Joe Pesky i eh, Laddets vapen. Han går att och tjabbar hela tiden. Eh, typ, eh, dödligt vapen? Ja, dödligt vapen. Han går att och tjabbar hela tiden liksom, och, och bara i Norge mer Ja, men Joe Pesci är åtminstone en bra roll som en väldigt irriterande person. Ja, denna blir man irriterad på ett annat sätt. Ja, för det är liksom lite klumpig och... Ja, typ eller något sånt där liksom... Han har rollen som den, den roliga sidekicken ungefär. Ja, typ. Den typen, fast det är rolig och klumpig och... Ja, typ... Det en sämre Robin till en Batman. Ja, typ. Till en dålig Batman för ja, det är den delen. Ja, typ. Jag har en sak, han som spelar, jag nu Jack, ja. som har en extremt grov tysk brytning när han pratar. Och det, uh, och vi har en scen när de hamnar i vattnet och uh, de håller på att leta efter deras kroppar. Men de lyckas komma på land och gömma sig i en stuga eller något liknande. Ja, en, eller kyl, det det någon... finns alltid en övergiven stuga Alltid, överallt. Överallt finns det Ja, precis. Det är bara lätt. Det finns det överallt. Ja, och detta är samma dag de träffas, första gången. Ja. Och eh, de kommer upp i iskatt vatten. det är mörkt ute, det är kallt och de fryser. och eh, hon, är <laughs> hon fryser och <laughs> han säger då att det, det, dina kläder är blöta, du måste ta av dem. Vilket är sant ju egentligen. Ja, alltså, har du på att frysa så måste du ta av kläderna och hitta värmen annanstans. Ja, precis. Så att, men det känns lite B. Då, att Han ja. säger detta och, och han säger att han fryser också. Ja, men alltså det är sådär liksom att... <laughs> och när han tar, Förlåt, men när han sedan tar sig kläderna och jag sa det tidigare. Ser att hans box väldigt torr <laughs> efter utan <ha> efter vårat året vattnet. <laughs> jo faktiskt <är> allt annat. <laughs> Och så kryper de ner i sängen eller jag vet inte det ska första sängen men någonting med filtar i alla fall. Ja, det är ganska roligt att finns, fanns filter. <laughs> det fanns två filtar. <laughs> Fast två filtar. Fast två filtar. Okej. Okay. Men den ligger typ på vassin ände. Om ja. vi, vi låtsas det är en säng och ligger i så är den typ sin en sida av sängen ja. och ligger, Så ligger de huttrar och huttrar hu hu hu hu hu hu. Och jag bara, jag bara väntar på att det ska komma liksom. Och ja, det kommer han säger att, eh, När jag låg i armén så brukade det frysa. Det fanns bara ett sätt att värma oss. Och det var att dela kroppsvärme. Ja. Vilket också är sant. Egentligen. Ja. Men jag tycker det känns så B <här> i den här scenen. Så de ligger och börjar skeda. Och ibland så börjar de hångla. Ja, precis. Från ingenstans då börjar de börjar hångla liksom. Va? Nu precis bara träffas avan. Så ja, det är så liksom. de har göra det senare i filmen. och eller så där då hade det varit mer acceptabelt alltså, ja men nu har han red henne flera gånger nu så att det är inte konstigt att faller brast. Men det är liksom Ja, precis. Ja, För ja. ingenstans bör de hångla liksom och eh. Nej, det... Nej, jag... är in på Ja, det är bara filmen och Far Cry, det händer. Ja, precis. <skratt> Men i alla fall de klipper där vi och eh, så att... Eh, de pratar sen om det dagen efter som man ska fatta att de har haft sex också. Ja, precis. Och han undrar givetvis hur bra var han egentligen? Ja, det är så att vi killar undrar. Hur bra är vi? Ja, precis. På skala ett till 10. <laughs> fast jag kör med en bokställ A, B, C, D, E, F <laughs> <laughs> uh, ja vad ja. är med för kul, uh, nej men alltså det är som uh, filmen bör? bra gjorde den. Uh, ja den börjar uh, bra men jag tycker den börjar inte som en fuck utan mot uh, okända man visste liksom inte vad det var för något som sprang runt och jag menar, om vi tar en tänk efter, liksom, de skadorna, den vet, det som sprang åt i, i skogen och på några soldaterna, med eller mindre. Bland annat smärsar någon genom ett stängsel och hela fadrullen. Man såg... Ja, det, ja, det var grymt, var ja, man såg liksom ingenting sådant sedan. Sedan var de typ bara starka. Alltså, när hon de sköt dem ofta över den, så var det typ... Sminket var... Det var inget hål, utan bara de blundade så låg de lite rött eh, ja, typ. karamellfärg. Ja, det fanns ju den dåliga masken och bara typ har slängt på lite <går> i ansiktet på dem typ. Ja, så det är... Så det mesta blodeffekten gick till den första scenen är med huvudgenomstängselt där som du ja, nämnde, och ja, sen precis. resten där känns bara... Ja, typ... Sen alltså, ja. <går> känns det liksom att ja, vi bara slår på resten. Ja. <går> det var liksom att oh, alla flyger slow motion hela maskertiden. Uh, det var ju sen också under den här mot slutet den här action så kallade action scenerna du skulle föreställa de här superslånen rör sig snabbt men ja. han lyckades inte fånga det riktigt i filmen eller redigera så jag, jag vet jag vet precis vad han var ute efter ja. om du tänker dig han var ute efter någonting liknande de gjorde i filmen 300 ja. det var sån här slow motion så gick det jättefort och sen slow motion igen så jättefort ja Någonting sånt var han säkert ute ut att göra men han total floppar och ju kunde göra det. <går> Budgeten då slut. <går> ja effektivt. man drar med nu. det får bli en sån scen bara. ja. <går> det var det ens en sån scen. det var bara en gång han hoppade när han kom flygandes ner. och det gick i slow motion så flög fram mot en som låt och det gick snabbt och sen gick det slow igen och sen var det inte mer. ja. och inte ens den var snyggt gjord. nej. Är en... oh, nej. Vad säger du? Är det en popcornrulle eller, eller en matinéfilm? Eller söndagsfilm? Jag ska säga det är inget av det. <laughs> <Inget av. laughs> alltså, det är just det liksom att början är faktiskt väldigt bra. Något okänt som tar död på soldaterna med eller mindre. Ja, liksom. Jag håller med. Så, eh, den börjar faktiskt väldigt bra. Gör den. Och sen liksom mm. ska man direkt klippa till den här jag heter Jack då, med de här två turisterna liksom. Ja. Då, då vet man direkt liksom att, aha, nu vet vi vad precis vi har att vänta mig, typ. Kan det bli mycket värre än så? Ja, det blev det. Eh, ja, de två turisterna eh, han spelar okej, okay, mannen. Ja. Det, men hon, de hon spelar är, hustrun ja, liksom överspelare. Överspelare och eh, upprepade. Ja, upprepade, ja det stämmer. Det skulle jag vilja säga, så att Första fem minuterna är faktiskt väldigt bra, faktiskt, jag vill säga. Ja, kolla med. Det är klassisk typ skräck. Ja, precis. Det är, det är just det. Man, man ser liksom bara någonting som jag och soldaterna. Det första som slog ut mig var typ ett rovdjur eller något sånt där, typ. Ja, någonting uh, sånt, typ, så, sån så. typ. Ja, precis. Någon typ gigantsk eller någonting. Någon typ not human, om man säger så. Ja. Uh, och sen, så fort man såg liksom han som jag uh, hade mer eller mindre slängs igenom stängslet, det är det vad du gör för dem. Då väntar man liksom att, shit, det är något jävla monster där då. Ju. Ja. Någon sånt där. Vänst så visar att nej, det var de här blekfisa supersoldaterna. Sosypsoldaterna <laughs> med <laughs> svarta ögon. Typ. Ja. På tal om överspelare det var hon är som spelar spela ryssen. Ja. Där vi... Hon överspelade hela tiden så hon var bara irriterad att se. Liksom. Ja. Vad fan hon hette? Marikov och sådana här. Chakov. Chakov. Ja. Så att det, det var allt jag hade att säga men Överspelade liksom tillbaka till jag till skolan igen. Det, ja typ. Jag är inte men jag säger bara på min åsikt. Ja alltså det passar inte in den karaktären där för att det stod inte, inte riktigt. Ja det hade kunnat spela en bättre skålspel. Jag förstår, jag förstår hennes roll där. Ja. I filmen. Hon hade en viss roll. då att hon beskyddade läkaren. Ja. Då med sin, det var typ två typer av armé På den här. Ja. De som jobbade under läkaren. Eller under henne. Ja. Och så var den här vana soldaten. med sina med. som vi som typ som försökskaniner. Ja, mer eller mindre. Ja, Så... Ja, nu behöver inte folk se filmen nu. Alltså, de har ju spört skit nu. Då. Ja men alltså det behöver jag inte göra. Men äh, äh, jag vet inte om man skulle rekommendera till någon. Alltså, jag skulle rekommendera till folk som verkligen gillar Jag vet om det här kommer vara dåligt. Därför vill jag se det. Mm. Jag är sån. Ja. Så att, den typen av människor. Sedan, hittade den på Ica för 20 spänn. Köpte den inte. <laughs> Utan sök sökta på annat vis. Hur annat vis det får ni klå ut själva. Ja. Så. Jag tänkte ju jag har med mig listan här. Ja. Var vill jag placerade henne? Om inte du har någonting mer att tillägga om det Stefan. Eh, nej jag tror fast jag redan har listan i huvudet här nu. <laughs> Okej. Jag är det här så han har ingen rösträtt i, idag heller. Nej. Så har ni en. Eh, förlåt jag har ingen penna. Har ni penna någonstans? Jag eh, tar kolla gula. Gula. Ja. ett ögonblick. Stefan kan nyna på någonting så länge. Det är ganska en form av den låten Efter ett tag. Vilket låt? det är inte det det du. det det det det det in arena, in inte en aning. jag tror inte att någon jag hoppas inte copyright på det. men ska jag prata den på, på den då är det ingen copyright. No. så i första plats har vi postal, andra plats max payne, tredje plats doom. jag skulle vilja ha in denna oj. Uh, jag vet precis jag vill sätta vilken plats jag vill sätta den på. Jag vill sätta den längst ner. Eh, som nummer tio. Va? Som nummer tio. Och jag slänger upp i fyra filmer bara. Så att... Ja, jag håller faktiskt med. Det är den är sämre än Doom. Ja, det är den faktiskt. Eh, trots The Rock. Trots The Rock. <laughs> alltså, i Doom är det bara en dålig skådespelare. Ja. I denna är den film med dåliga skådespelare. Ja, det kan vara så det var ett manus också. Ja, precis. Att det fanns liksom en regissör som gjorde fem första minuter och sa hon, Ah, fuck it, I'm out Så kom Uweboll in, köpte upp rättigheterna och så fortsatte. Ja. Just det, på tal om Uweboll, jag glömde att säga det i förra avsnittet där vi, när vi spelade upp klippet Uweboll hade ett meddelande till att be alla för ett helvete. Ja, just det. Ja. Jag... Då säger jag, jag en helst till lyssnarna att eh, jag ber som hemskt mycket för det dåliga ljudkvaliteten. Där vi, för jag hade glömt bort att jag hade spelat upp klippet eh, genom mikrofonen. Och jag glömde höja volymen på det där. Så men eh, vill ni höra det själva på klipp Youtube så är det bara slå på Uwe Ball och eh, Fuck Off. Yep. Så kan ni kolla på vad han har att säga där. Så att, jag ber en gång om ursäkt för det dåliga kvaliteten. Där. Sagt jag är fortfarande newbie och... Eh, jag har inte har man saker när det. Är mitt minne är så dåligt. Alltså. nu jag redigerade klippet så jag totalt klump på att jag spelar upp det. Ja, ja, okej. Så att det är jättedåligt att göra det. Men i alla fall. Det var allt att säga. Så just nu listan ser ut så här. Längst ner är Far Cry mm. på fjärde plats. Tredje plats är Doom. Mm. Andra plats Max Payne. Ja. Och första plats, jag tror jag Jörgen håller med, inte kanske riktigt, med skitsamma, äh, är Postol. Ja, jag tror faktiskt att det kommer vara så att Far Cry kommer hamna ännu längre ner på listan. Det är jag helt hundra på. Vi får se vår nästa film, blir ja. för där, så att, om den kommer knuffa ner Far Cry ännu längre. Ja, det, vad, jag kan bara säga, säga att Vad som helst ska jag knuffa in <laughs> <Just> <laughs> Även Daredevil <laughs> Även Daredevil ja, ja faktiskt, även Daredevil <laughs> ja, Gott folk vill hittar en film som är sämre än Daredevil Och det ja. är Far Cryer <laughs> Så Ja Det var allt jag hade att säga denna gången Ja det, det var väl allt vi båda hade att säga denna gången <laughs> Okej okay. uh, Det är lite du frågar en fråga, men du inte lägga till någonting mer, eller? Uh, nej, annars får spar du det nästa gång. Ja. Uh, om ni vill uh, skicka ett e-mail eller Det som ingen har gjort <laughs> nu. Men som sagt, jag vet om att folk vet knappt om att vi finns. Vi har lite lyssnare, men inte helt många för att de skulle bry sig att skicka e-mail. Uh, ja, men som sagt, du går ju liksom att skriva på din blogg. där. Uh, det finns på bloggen adressen där vi, och det finns även på Facebook där. Och med adressen är handkontrollblogg. At handkontrollblog at gmail.com mm. Som ni vill uttrycka någonting så att vi suger eller vi tycker vi skitbra eller tycker vi det kan vi göra bättre, det kan ni göra sämre vilken ja, skostorlek alltså, har ni? Ja, precis men jag skulle falskt vilja säga, se det att vi suger så får ni gärna bevisar på att ni är bättre. <här> <här> <här> <här> Lite kritik kommer man alltid få när man lägger upp grejen. Det finns en regel vill det ta kritik? Lägg inte ut någonting på nätet. Nej, precis. För krig kommer att få. Ja, Så det. Att, ja, det var allt vi hade att säga den gången. Och eh, till eh, nästa onsdag kanske. Nej, det, onsdag. Söndag eh, Då, jag, då jobbar vi ju. <laughs> <laughs> vi spelar in här på söndagar, gör vi. Ja. Då har vi ändå ingenting annat att göra för oss. Då. Ja. Så till nästa gång. Ta hand om er och eh, krama om alla online. Hej då!